Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Незвичні турботи коло Нелрос вимучили вдову смек, але була вона ще й стара, хвора і більш стурбованою дивною непосезонну погодою, ніж могла сама перед собою зізнатися. Проте, хоч тім і не наважився голосно стукати її у двері, взагалі й постукати після заходу сонця вимагало від нього неабиякої рішучості. Вона прокинулася одразу. Вдова взяла лампу, і коли в її світлі побачила, хто стоїть на порозі, серце в неї пішло вп'яти. Якби дегенеративна хвороба, що підточувала її, не забрала в єдиного ока змогу стікати слізьми, вона б розплакалася від вигляду цього юного личка, сповненого нерозумної рішучості та смертельної непохитності наміру. «Ти надумав повернутися в ліс», – сказала вона. «Егеш». Тім, говорив тихо, але твердо. Попри все, що я тобі казала. Так. Він тебе зачарував. А навіщо? Задля вигоди? Ні, йому це не цікаво. Просто він побачив яскравий вогник у пітьмі цього всіма забутого болота. І йому неодмінно знадобилося його загасити. Сейсмек, він показав мені, гадаю, щось пов'язане з твоєю матір'ю. Він знає, на які важелі тиснути, щоб люди йому корилися. Егеш, хто ж як не він? Він володіє магічними ключами, які відмикають їхні серця. Я знаю, що словами тебе не спинити, бо досить і одним оком на твоє личко поглянути, щоб усе на ньому прочитати. І знаю, що не стримую тебе соломіць, і сам ти знаєш. Інакше, чому ти прийшов до мене по те, що тобі потрібно? Почувши ці слова, тім збентежився, та рішучості в нього не поменшало, і вдова зрозуміла, що його вже не переконати. Ба гірше, він затявся. «То що тобі потрібно?» «Лише переказати слівце моїй матері, як ви не від того. Скажіть їй, що я пішов у ліс і повернуся з тим, що поверне їй зір». Кілька секунд сей смек мовчала тільки дивилася на нього крізь вуаль. У світлі піднятої лампи Тім бачив руїни, на якій перетворилося її обличчя. Міг роздивитися їх краще, ніж йому хотілося. «Завжди тут», – нарешті сказала вона. «Не тікай, не попрощавшись, якщо не хочеш, щоб я тебе вважала боягузом. Але й нетерплячку свою приборкай, бо повертаюся повільно, ти ж знаєш». Тім Хоч і му й страшенно вже кортіло вирушати, послухався вдови і зачекав. Секунди тяглися, мов хвилини, хвилини, мов години, але зрештою старенька повернулася. Я вже думала, ти поїхав, сказала вдова. Більшої образи й болю вона завдати йому не могла, навіть якби шмагнула його в обличчя батогом. Вдова дала йому лампу, з якою підійшла була відчиняти двері. Це щоб тобі дорогу освітлювала, бо бачу в тебе своєї нема. Справді, в гарячці перед виїздом він геть забув узяти лампу. Дякую, Сей. У другій руці вона тримала полотняну торбину. Тут буханець хліба. Небагато, та й два дні він уже в мене лежав, але це все, що я можу дати тобі з харчів. У Тіма клубок застряг у горлі, тому він не міг нічого відповісти. Просто постукав себе по горлу тричі і простягнув руку до торбини. Але вдова ще трохи її потримала. «Тіме, тут ще дещо лежить. Ця річ належала моєму братові. Він загинув у нескінченному лісі майже двадцять років тому. Він купив її у мандрівного торгівця. А коли я стала його дражнити і назвала дурником, якого легко ошукати, він повів мене у поле на заході села» і показав мені, що ця штукенція робоча. Ай, боги, який був шум! У мене у вухах ще багато годин по тому дзвеніло. І вона витягла з торби рушницю. Тім подивився на неї широко розплющеними очима. Такі він бачив у картинках у книжках удови, І в старого дестри на стіні у вітальні висіла в рамці картинка гвинтівки. Але він ніколи не думав, що побачить зброю на власні очі. Рушниця була завдовжки близько фута, з дерев'яними руків'ям. Спусковий гачок і стволи були з тьмяного металу. Стволів було чотири. Докупи їх тримало щось на зразок мідних смужок. Отвори на кінці, звідки вилітало те, чим рушниця стріляла, були квадратні. Перед тим, як показати мені, він стріляв з неї двічі. І з того дня ніхто нею не користувався, бо невдовзі по тому він помер. Не знаю, чи з неї ще можна стріляти. Та я тримала її в сухому місці, і раз на рік у його день народження змащувала так, як він мені показував. У кожному стволі є заряд, і ще є п'ять запасних. Їх називають кулями». «Пулями?» – насупившись, перепитав Тім. «Ні, кулями. Дивисьно». Ну. Вона простягнула йому торбину, щоб звільнити свої покручені руки. І повернулася в дверях боком. Джошуа казав, що рушницю ніколи не можна наставляти на людину, якщо не хочеш поранити її чи вбити. Бо у зброї, казав він, палке серце. Чи то лихе серце. Стільки років минуло, я вже й не пам'ятаю. На ній збоку є маленький важіль, отут. Щось клацнуло, і рушниця, наче переламавшись, розкрилася. Вдова показала Тіму чотири квадратні мідні пластини. А коли витягла одну з отвору, в якому пластина сиділа, Тім побачив, що то насправді край снаряда – кулі. «Коли вистрелиш, мідне дно залишиться», – сказала вдова. «Його потрібно витягти, перш ніж заряджати наступний патрон. Розумієш?» «Егеш». Тіму кортіло самому потримати кулі в руках. «Ба більше». Він дуже хотів узяти рушницю і натиснути на гачок, і почути вибух. Вдова закрила рушницю, та знову тихо і елегантно клацнула, і показала йому руків'я. Тім побачив чотири маленькі пускові механізми, які треба було відтягувати великим пальцем. «Це курки. Кожен відповідає за окремий ствол, якщо ця клята штукенця взагалі ще стріляє. Розумієш?» Ага. Це називається чотиристволкою. Джошуа казав, що поки жоден з курків не зведено, тримати її безпечно. Вдова трохи похитнулася, наче їй запаморочилося в голові. Даю рушницю дитині. Тій, що збирається вночі йти в нескінчений ліс на зустрічі з дияволом. Однак, що я ще можу вдіяти? А тоді не до тіма. Але він не чекатиме, що в дитини може бути зброя, чи не так? Може, в світі ще лишилася білість, і одна з цих старих куль втрапить таки у його чорне серце. Поклади її в торбу, прошу тебе». І жінка простягнула йому рушницю, руків йому перед. А тім ледь її не впустив. Його вразило, що така маленька річ може бути такою важкою. І так само, як чарівна паличка збирача, коли він проводив нею над водою у цибирі, рушниця, здавалося, вібрувала. Запасні кулі я загорнула у вату. Разом з тими чотирма, що в рушниці, їх дев'ять. Най вони тобі поможуть, і най я не буду проклята на галявині за те, що дала їх тобі. Дя... дякую, сей!» То було все, що спромігся вичавити з себе тім, і обережно поклав рушницю в торбину. Вдова взялася руками за голову і гірко засміялася. «Ти дурний, а я ще дурніша. Замість чотири стволки свого брата я мусила би принести мітлу і огріти тебе нею по голові». Вона знову розсміялася, гірко безрадісно. «Та все одно з моєю старечою силою користі з цього не буде. Ви перекажете моїй мамі завтра звістку, бо цього разу я пройду немаленький відрізочок стежини». А всю її аж до кінця. Еге ж, і розіб'єш їй серце. Вдова нахилилася до нього і край її вуалі гойднувся. Ти про це не думав? По очах бачу, що думав. Навіщо ти йдеш, якщо знаєш, що ця новина роз'ятрить її душу? Тім почервонів від підборіддя до коренів волосся, але тримався стійко. Тієї миті він був дуже схожий на свого покійного батька. Я хочу, щоб до неї повернувся зір. І завдяки магії, якою він мене озброїв, я тепер знаю, як це зробити. Чорної магії, оплоту брехні. Брехні, Тімерос, Думайте, що хочете. Він випнув щелепу і став ще більш схожий на Джека Роса. Але про ключ він не збрехав. Подіяло. І про побиття теж. Це сталося. Про те, що мама сліпа, теж правду сказав. А щодо тата, ви знаєте, атож. Удова заговорила з сильним сільським акцентом, якого Тім ніколи від неї не чув атож, і вся його правда була двосічною, завдавала тобі болю і заманювала тебе в пастку. Спочатку він нічого на це не відповів, тільки похилив голову і мовчки вивчав носки своїх збитих шортбутців. У душі старенької майже зажеврила надія. Тім підняв голову, подивився їй у вічі і сказав. «Я прив'яжу бітці трохи далі по стежці на ділянці Коузінгтона-Машчлі. Не хочу лишати її на відрізку, де я знайшов тата, бо в деревах живе пуки. Коли підете до мами, попросите Сея Коузінгтона відвести бідці додому». Молодша жінка могла б сперечатися і далі. Може, навіть стала б Тіма благати. Але вдова була старою. «Що-небудь іще...» «Дві речі». «Кажи, ви поцілуєте за мене маму?» «Еге ж, охоче. А що друге? Чи благословите ви мене в дорогу?» Поміркувавши над цим, вдова смек похитала головою. «Що стосується благословення, то чотири стволка мого брата – все, що я можу тобі дати. Тоді цього має вистачити». Він виставив ногу вперед і переклав кулак до лоба на знак прощання потім розвернувся і пішов сходами вниз, туди, де чекала прив'язана, віддана маленька дівчинка Мул. Таким тихим голосом, що його майже не було чути, вдова Смек промовила. «Іменем Гана благословляю тебе. Тепер на все воля Ка». Коли Тім зліз із бідці і прив'язав її до куща при стежині залізних дерев, Місяць уже зайшов. Ще вдома у Клуні він наповнив кишені вівсом, тож тепер розсипав його перед нею так само, як минулої ночі це робив збирач для свого коня. — Поводься добре. Вранці по тебе прийде сей Коузінгтон, — сказав Тім. Перед внутрішнім зором засвітилася картинка. Простак Пітер знаходить бійці мертвою, з величезною дірою в черві, пробитою якимсь лісовим хижаком. Можливо, тим самим, якого він відчував поза спиною під час своєї прогулянки стежиною минулої ночі. Втім, що він міг удіяти? Бійці була хороша та недосить розумна, щоб самотужки знайти дорогу додому, хоч і бігала тією дорогою незліченну кількість разів. «З тобою все буде добре», – сказав Тім і погладив її по гладенькому носі. Та чи вірив він у це? Йому подумалося, що вдова могла щодо всього мати рацію, і з бідці то була лише перша ластівка. Але він відкинув цю думку. «Про все інше він сказав мені правду, а вже ж і про це не збрехав». На той час, коли Тім заглибився в ліс, ідучи стежиною залізних дерев, він почав у це вірити. «Не забуваймо, що йому було лише одинадцять». Тієї ночі жодного багаття він не помітив. Коли вже підходив до краю стежини залізних дерев, то замість затишного помаранчевого палахкотіння дров, краєм ока побачив холодний зелений вогник. Він мерехтів і час від часу зникав, але постійно вертався, такий потужний, що відкидав тіні, які наче клубилися в нього під ногами, як змії. Стежина тепер уже ледь помітна, бо єдиними слідами коліс на ній були заглибини відвозів Великого Роса і Великого Келза. Повернула ліворуч, в обхід стародавнього залізного дерева, стовбур якого був більший за найбільшу хату в лісовому. Через сто років за цим вигином дорога вперед закінчувалася галявиною. Там була перекладена, а на ній гойдалася табличка. Тім зміг прочитати кожне слово. Бо вгорі над перекладиною, завдяки крильцям, які тріпотіли так швидко, що їх і видно не було, зависла в повітрі щи Зачарований цією рідкісною дивовижею, тім підійшов ближче. Гола й прекрасна щі була заввишки чотири дюйми, не більше. Годі було розібрати, чи її тіло мало той самий зелений відтінок, що й світіння, яке від неї йшло, бо те сяйво засліплювало. Проте її привітну усмішку він роздивився і знав, що вона його бачила дуже добре. Попри те, що її підняті догори очі змигдали подібним розрізом, не мали зіниць. Від крилець тихе, рівне гудіння. Збирача ніде не було видно. Ши грайливо крутнулася довкола своєї осі і пірнула між гілками куща. Тім трохи перелякався, уявивши, як ці серпанкові крила Рвуться об шпичаки. Але вона вигулькнула неушкоджена і злетіла карколомною спіраллю на висоту 50 футів, чи навіть більше, до перших горішніх гілок залізних дерев. А тоді знову пірнула вниз, просто на нього. Тім побачив, що свої гарні ручки вона витягнула назад, наче дівчинка, що пірнала в басейн. Він пригнувся, і коли вона прилітала повз нього, так близько, що вітерець скуйовдив йому волосся, Тім почув сміх, схожий на переливи дзвіночків, які звучали десь далеко-далеко. Він обережно випростався і побачив, що вона повертається, знову і знову виконуючи сальто в повітрі. Серце в нього шалено билося в грудях. Ще ніколи в житті Тім не бачив нічого гарнішого. Ші пролетіла над перекладиною, і в її світлячковому сяйві він роздивився ледь помітну і густо зарослу стежку, що заглиблювалася в нескінченний ліс. Вона здійняла одну ручку, що яскраво світилася зеленим вогнем, і підкликала Тіма знаком. Зачарований її потайбічною красою і привітною усмішкою. Тім без найменших вагань пірнув під перекладину, навіть не глянувши на останні слова що їх написав колись його покійний батько. «Стережися, мандрівцю!» Щі висіла в повітрі, поки тім не підійшов так близько, що міг простягнути руку і торкнутися її. А тоді помчала понад рештами стежки вперед. Там знову стала ширяти в повітрі, усміхаючись і підкликаючи рукою. Волосся розсипалося по її плечах. Часом воно приховувало її крихітні груденята, а часом злітало догори від вітру, що його створювали її крила, і оголювало їх. Удруге, він підійшов ближче, тім покликав її, але тихенько, боячись, що її крихітні барабанні перетинки луснуть, якщо він покличе її трохи гучніше. А де збирач? Її відповіддю знову був срібний передзвін сміху. Вона двічі зробила пірует у повітрі, підтягнувши коліна аж до плечей, а тоді і стрімко помчала, затримавшись лише на мить, щоб озирнутися і переконатися, що Тім іде за нею. Так вела вона зачарованого хлопчика все глибше і глибше в нескінченний ліс. Тім і не помітив, коли жалюгідна подоба стежки скінчилася, і шлях повів його між високими залізними деревами, що їх бачили очі лише небагатьох людей, та й то давно-предавно. Не помітив він і того, що важкий кисло-солодкий запах залізних дерев поступився значно менш приємному смороду стоячої води і гнилих водоростей. Залізні дерева відступили. Попереду їх ще мало бути багато. Цілі ряди, але не тут. Тім підійшов до самісінького краю величезного болота, знаного під назвою Фагонар. Щі, знову зблиснувши своєю держливою усмішкою, полетіла далі. Її сяйво вже відбивалося у темній воді. Щось не риба, розбило брудну поверхню, подивилося на повітряну непрохану гостю оком безвій і знову ковзнуло під поверхню. Тім цього не помітив, побачив лише купину, над якою зараз висіла фея. Крок довелося пробити величенький, та не заробити його Тім не міг. Вона чекала. Щоб убезпечити себе, він стрибнув і ледве зумів втриматися. Те зелене світіння було оманливим. Через нього все здавалося ближчим, ніж насправді. Тім похитнувся і відчайдушно замахав руками. А ще й тільки гірше зробила. Не навмисно, Тім був у цьому впевнений, вона просто гралася швидко окружляючи довкола його голови, засліплюючи його своєю аурою і наповнюючи вуха перед звоном сміху. Надії на те, що тім втримається, було мало. А ще він не помітив лускатої голови, що випірнула на поверхню коло нього, випнутих очей і роззявленої пащеки, повної трикутних зубів. Але він був молодий і спритний. Він відновив рівновагу і невдовзі вже стояв на купені. «Як тебе звати?» – спитав він у осяйної феї, котра ширяла в повітрі за купеною. Попри її глункий сміх, він не був певен, що вона може розмовляти. А якщо й може, то чи відповість будь-якою мовою? Високою чи низькою? Але вона відповіла, і те ім'я здалося тіму найпереємнішим з усіх, які він чув. Воно ідеально пасувало до її неземної краси. «Арманіта!» – вигукнула вона і знову полетіла, сміючись і кидаючи на нього кокетливі погляди. Тім усе далі і далі заглиблювався слідом за феєю в болото Фагонар. Іноді купини розташовувалися так близько, що він міг переступати з однієї на іншу. Але що далі в болото, то частіше доводилося стрибати. І стрибки ставали щораз довші, хоча страшно Тіму не було. Навпаки, він був у ейфорії, засліплений, і сміявся щоразу, коли ледь не втрачав рівновагу. Він не помічав, що поверхнею води за ним невідступно пливуть дві подібні фігури, протинаючи чорну воду, мов голка кравчині, шовк. Спочатку така фігура була одна, потім їх стало дві три а потім і півдесятка. Його кусали жуки-кровопивці, а він змітав їх, навіть не відчуваючи, що вони жалять і залишають на шкірі криваві ляпки. Так само не помічав він згорблених, проте більш-менш вертикальних тіней, що супроводжували його з одного боку і жадібно розглядали хлопчика палаючими в темряві очима. Кілька разів він тягнув руку до арманіти і гукав. «Не тікай, я тебе не скривджу!» Та вона весь час уникала потрапляти йому до рук, а один раз прослизнула між його пальців, що вже змикалися, і полоскотала шкіру крильцями. Аж ось Арманіта облетіла довкола купини, що була більшою за інші. На ній нічого не росло, і Тім подумав, що насправді то великий камінь, перший, який він бачив у цих краях де все здавалося радше хистким, ніж твердим і непорушним. «Надто далеко!» – викрикнув тім до Арманіти. Він роззирнувся навколо в пошуках ще одного камінця, на який можна було б стрибнути, і не знайшов. Якщо він хотів потрапити на наступну купину, то мусив спочатку скакнути на той камінь. Арманіта все манила його рукою. «Може й вдасться», – подумав він. «Напевно, вона вважає, що мені це до снаги. Інакше навіщо би підкликала?» На тій купені, де він стояв, не було місця для розгону. Тому Тім зігнув коліна і стрибнув у довжину, вклавши у стрибок усю свою силу. Він пролетів над водою і вже в польоті побачив, що не потрапить на камінь. Для цього йому не вистачить зовсім трохи. Тож він витягнув перед руки, приземлився на груди під боріддя. Ударившись так сильно, що перед очима і без того засліпленими сяйвом феї виникли яскраві цятки. Тім ще встиг збагнути, що зовсім не за камінь тримається руками, хіба що камені дихали. А тоді десь позаду нього пролунав гучний огидний рик, а слідом за цим розлігся плюскіт, і тіму забрискало спину і шию теплою водою, що аж кишіла жуками. Він видряпався на камінь, що каменем не був, розуміючи, що впустив удовену лампу, та торба, що була при ньому. Якби він не намотав її собі щільно на зап'ястя, то й торба упала по воду. Бавовна була волога, та не мокра, поки що, принаймні. А тоді, коли він уже відчував, що потвора позаду нього дихає в спину, камінь став підійматися. Тім стояв на голові якоїсь істоти, що спала в грязюці і болотяній твані. І те, що її розбурхали, їй не сподобалося взагалі. Тварюка проревіла і з рота в неї вирвався зелено-помаранчевий вогонь, який спалив очарет, що витикався з води. Не завбільшки з хату. Ні, певно, що ні. Та все одно це дракон. І, о боги, я стою в нього на голові. Подих чудовиська яскраво осяяв усю ту ділянку Фагонара. Тім побачив, як гнеться на всі біч очарет, коли істоти, що невідступно слідували за ним, порснули від драконового полум'я. А ще Тім устиг помітити ще одну купину, трошки більшу за ту, з якої потрапив на своє теперішнє і дуже небезпечне місце. У Тіма не було часу переживати, що його з'їсть величезна риба-канібал, якщо він недострибне. Чи що наступний віддих дракона перетворить його на хлопчика в вуглинку, якщо він усе таки потрапить на купину. З нерозбірливим криком тім стрибнув то був його найдовший стрибок у житті, чи не занадто довгий. Довелося обома руками вчепитися у меч траву, щоб не звалитися у воду. Гостра трава врізалася йому в пальці. Подекуди пагони трави були ще гарячі. І курилися від артилерійського залпу розлюченого дракона. Але Тім стійко тримався. Думати про те, що його могло чекати, якщо він упаде з цього крихітного острівця, Тім не хотів. Хоча здобута позиція теж була не те, щоб дуже безпечною. Він спромігся стати на коліна і озвернувся туди, звідки прийшов. Дракониха, бо то була сучка, на голові в неї виднівся рожевий дівчачий грабінець. Піднялася з води і стала на задні лапи. Була вона, звісно, не завбільшки з хату. Та зблекі, зберечевим жеребцем, могла розмірами позмагатися. Вона двічі змахнула крильми, і на всій бризнули краплі. А вітер був такий потужний, що відгорнув тіму злипле від поту волосся з лоба. Крила лопотіли, мов, простирадла на сильному вітрі, коли його мати вивішувала їх сушитися на мотузці. Крихітні очиці намистини з кривавими прожалками дивилися просто на тіма, з пащеки драконихи витікали мотузки розжареної слини і сичали, падаючи у воду. Високо між її грудей, вкритих лускою, тріпотіли зябра. Дракониха втягувала повітря, що підтримувало жар у печі, яка двигтіла в її нутрі. У нього ще був час подумати над тим, як це дивно і трохи смішно, що брехня його відчима тепер стане правдою. Але в цьому випадку живцем підсмажить Тіма. «Боги, напевно, сміються», – подумав Тім. «А якщо й ні, то збирач уже точно». Не замислюючись, Тім бухнувся на коліна і простягнув до драконихи руки. Бавовняна торба гойдалася на правому зап'ястку. Прошу вас, міледі. закричав він. Будь ласка, не спалюйте мене, бо мене збили на манівці, і я благаю прощення. Кілька секунд дракониха просто дивилася на нього, а її зябра все пульсували. Крапала й сичала вогненна слина, та зрештою, вона знову почала поволі занурюватися. Тіму здалося, що занадто повільно по кілька дюймів зараз, на Наприкінці на поверхні лишилася тільки верхівка її голови, а ще ті жахливі витрішкуваті очі. Вони неначе обіцяли, що наступного разу, якщо він наважиться потривожити її відпочинок, дракониха вже не буде такою милосердою. А тоді і очі зникли. І знову тім бачив перед собою лише щось подібне до великого каменя. Арманіто. Він роззирнувся навколо, шукаючи зеленого вогника і розуміючи, що більше його не побачать. Вона завела його в глиб фагонара, туди, де попереду не було більше купин, а позаду лежав дракон. Фея свою роботу виконала. Сама лише брехня. прошепотів тім. Вдова смек цілковито мала рацію. Тім сів на купину, думаючи, що от-от розплачеться. Але сліз не було, хоча Тім їх і не хотів. Яка користь була з того, щоб плакати? Його пошили в дурні, і то був кінець усьому. Він пообіцяв собі, що наступного разу не буде таким телепнем, якщо цей наступний раз буде. Та в темряві на самоті, коли схований за хмарами місяць просіював своє попелясте сяйво крізь зарості, це здавалося не надто ймовірним. Істоти, що втекли від дракона під воду, повернулися. Драконового водяного будуару вони уникали, та все одно в них було повно місця для маневрів. І не було жодних сумнівів у тому, що осердям їхньої зацікавленості був крихітний острівець, на якому сидів Тім. Він міг лише сподіватися, що то була якась риба, і вона боялася вискочити з води, щоб не загинути. Однак він знав, що великі потвори, які жили на такому густому мілководді, найпевніше могли дихати як у воді, так і в повітрі. Тім дивився, як вони кружляють довкола нього, і думав. Збираються з духом, щоб напасти. Він розумів, що по нього прийшла смерть. Та все ж йому було одинадцять років, і хотілося їсти. З торби він витяг буханець хліба. Побачив, що він намок лише з одного боку і кілька разів одкусив з іншого. Потім поклав хліб на купину, щоб роздивитися чотири стволку, наскільки це дозволяло скупе місячне сяйво і слабке фосфоресцентне світіння болота. На вигляд і дотик рушниця була суха, як і запасні набої. І тім знав, як зберегти їх такими і надалі. Він відірвав шматок від сухої половини буханця і запхав запасні набої глибоко в м'якуш, Заткнув дірку і поклав хлібину біля торби. Тім сподівався, що торба висохне, але, напевно, не знав. Повітря було дуже вологе і... І тут з'явилися вони, дві потвори, що стрілою мчали перемісенько на тімів острівець. Він зірвався на рівні і прокричав перше, що спало на думку. — Краще не суньтеся! Не суньтеся, дурні! Тут стрілець! Справжній син Гіладу і Ельда, тому стережіться. Він сумнівався, що такі звірюки з їхніми куличими мізками мали хоч найменше уявлення, про що він їм кричить, чи що їх би це зупинило. Та звук його голосу їх налякав, і вони метнулися геть. «Глядіть, не розбудіть оту вогнену діву», – подумав тім, «бо вона підніметься і підсмажить вас тільки задля того, щоб припинити цей галас». Та хіба в нього був вибір. Наступного разу, коли живі підводні човни торпедами помчали на нього, хлопчик закричав і заплескав у долоні. Він би і по порожній колоді постукав, якби була колода. І найбита дракониха в Наар провалилася. У Тіма з'явилася думка, що палюча смерть від її подиху була б і то милосердніша, ніж мучитися в зубах у тих гадів підводних. І, безперечно, та смерть була б швидша. Тім хотів би знати, чи збирач був десь поряд, спостерігав і зловтішався. Якась правда, напевно, в цьому була? Спостерігав – так. Але збирач не став би бруднити чоботи в смердючому болоті. Він сидів десь, де було сухо і приємно, та дивився виставу в своїй срібній мисці, а довкола кружляла арманіта. А може, навіть сиділа в нього на плечі, спершись під боріддям на крихітні рученята. Коли брудний світанок став просочуватися крізь навислі над головою дерева, обвішані мохом страшезні покручі, тім таких ще ніколи не бачив, довкола його купини вже кружляло з дві дюжини тварюк. Найкоротша з них була з десять футів завдовжки, та більшість були набагато довші. Крики й плескання в долоні більше на них не діяли. Вони збиралися напасти на Тіма. Наче тільки цього бракувало через зелений дах болота, тепер проникало достатньо світла. І Тім бачив, що за його смертю і подальшим поглинанням спостерігатимуть глядачі. Їхнє обличчя ще приховував у ранішній присмарк. І нещасний Тім навіть трохи цьому порадів. Їхні сутулі напівлюдські обриси були й без того страшні. Вони стояли на найближчому березі, за сімдесят чи вісімдесят ярдів от купини. Тім роздивився з півдюжини, але їх могло бути й більше. Надто темним і туманним був ранок, щоб сказати напевне. Плечі у них були заокруглені, кошлаті голови випиналися вперед. Лахміття, що висіло на їхніх безформних тілах, могло бути рештками одягу, чи смужками моху, як ті, що звисали з гілля. Тому вони здавалися маленьким плем'ям болотяників, що піднялося з тресовини, аби лише подивитися, як плавучі потвори дражнитимуть і, зрештою, зжеруть свою жертву. «Та яка різниця? Все одно мені кінець. Дивитимуться вони чи ні?» Від зграї відділилася одна рептилія, і, хльоскаючи хвостом по воді, попливла до купини. Доісторична голова здіймалася над поверхнею. Пащека розійшлася у вищері, довшому за все тімове тіло. Потвора вдарила того місця, де стояв хлопчик. І сила удару була такою, що вся купина затремтіла, мов жиле. Кілька спостерігачів з берега заухкали. Тім подумав, що вони наче уболівальники на суботньому змаганні в очки. Ця думка його так розлютила, що страх випарувався без сліду, поступившись місцем гніву. Невже водяні звірюки зжеруть його? Іншого можливого розвитку подій він не бачив. Та якщо чотири стволка, яку дала йому вдова, не надто намокла, він міг би змусити, бодай, одну тварюку заплатити за сніданок. «А якщо не вистрелить, я візьмуся за ствол і битиму, гада, руків'ям, аж поки мені рука не відірветься». Істота уже виповзала з води, пазуристі й короткі передні лапи роздирали очерети водорості, лишаючи чорні подряпини, які швидко наповнювалися водою. Хвіст почвари, чорнувато зелений угорі і білий, як черево мерзця внизу, усе тягнувся за нею з води, плескаючи по воді й розкидаючи віялом на всі біч грязюку. Над мармизою пульсувало й пульсувало ціле гніздо лупатих очей. Усі вони були прикуті до обличчя Тіма. Клацнула довжелезна пащека. Зуби, наче перемелювали каміння. На березі ті сімдесят ярдів віддалі здавалися тисячою коліс. Знову заухкали болотяники, наче підбадьорували чудовисько. Тім відкрив полотняну торбу. Його руки не тремтіли, Пальці впевнено робили своє. Хоча потвора вже наполовину вилізла з води на крихітний острівець, і тепер лише три фути відділяло тімові ноги в мокрих чоботях от ляскуту тих зубів. Він звів один з курків, як показувала йому вдова, поклав на нього палець і опустився на коліно. Вони з жахіттям, що наближалося, опинилися на одному рівні. Тім відчував його смертюче дихання і бачив пульсуючу рожеву пащеку, та все одно Тім усміхався. Він відчував, як розтягуються губи. І радів. Приємно було всміхатися в останній миті життя. Так, дуже приємно. Єдине, про що він шкодував, що то незбирач податків у скарбницю Баронії виповзає до нього на берег зі своєю зрадливою зеленою подружкою на плечі. «Побачимо, як тобі це сподобається, Гидото!» пробурмотів Тім і натиснув на гачок. Звук був такий гучний, що тіму спершу здалося, ніби чотири стволка вибухнула у нього в руках. Однак вибухнула не рушниця, а бритке гніздо очей на голові в рептилії. Вони пирснули чорнувато-червоним гноєм. Істота закричала від болю і вигнулася назад на свій хвіст. Короткі передні лапи забилися в повітрі. Почвара впала у воду. Забила ногами і перевернулася на спину, показуючи живіт. Довкола голови, що частково занурилася під воду, стала розпливатися червона хмара. Голодний вищор старезної істоти став посмертним. У деревах зашуміли, затріскотали і залопотіли крильми на полохані птахи, усе ще купаючись у тій холодності і усміхаючись, хоч сам він цього й не усвідомлював тім відкрив чотири і витяг зужиту гільзу. Вона ще диміла і була на дотик теплою. Він ухопив половинку хліба, узяв хлібну пробку в зуби і великим пальцем заштовхнув запасний патрон у порожню камеру. Потім рвучко закрив рушницю і виплюнув окраєць, що мав тепер присмак мастила. «Ну, підпливайте!» – закричав він рептиліям, що збуджено плавали вперед і назад. Горбок голови дракона, що лежав у воді, вже зник з поля зору. «Я вас ще пригощу!» І то була небравада. Тім зрозумів, що йому справді хотілося, щоб вони підпливли ближче. Жодна інша річ, навіть сокира його батька, яка досі була в нього за поясом, не здавалася йому такою природною, як важка вага чотири стволки в лівій руці. З берега долинув якийсь звук. І тім не одразу зрозумів, що то було. Не тому, що він був дивний, а тому, що суперечив усьому, що він думав про оглядачів дійства. Болотяники плескали в долоні. Коли він повернувся до них обличчям, а в руці диміла рушниця, вони попадали на коліна. Поприкладали кулаки до лобів і вигукували єдине слово, яке, здавалося, спроможні були вимовити. Те слово було «хайл». Одне з небагатьох, що однаково звучало як у низькій, так і у високій мові. Те, яке манні називали «фінган», тобто перше слово, те, з якого почав кружляти світ. «А може...» Тім Рос, син Джека, перевів погляд з уклінних болотяників на березі на стародавню, але дуже дієву зброю, яку тримав у руках. «А може вони думають...» Це було можливо. Насправді, більш ніж можливо. Ті люди з Фагонара вирішили, що він – стрілець. Кілька секунд він стояв, мов громом уражений, і не міг поворухнутися. Дивився на них скупини, на які боровся за своє життя, і ще міг програти. Вони стояли навколюшки у високому зеленому очареті і болотяній твані за 70 ярдів нього поприкладавши кулаки до своїх пелехатих голів, і теж дивилися на нього. Відчувши нарешті, що до нього впевнено повертається здоровий глуст, тім зрозумів, що мусить скористатися їхньою вірою, поки ще є змога. Він сілкувався пригадати казки, які розказували йому мама і тато, а ще ті, що їх читала вдова смек учням зі своїх дорогоцінних книжок. Однак жодна, здавалося, не пасувала до ситуації, аж поки він не пригадав одну давню історію, яку чув від скабки Гаррі, дивака, що працював на тартаку по кілька днів на тиждень. Старий скабка був наполовину ідіотом. Він міг націлити на тебе палець і вдати, що тисне на гачок, а ще любив версти всілякі нісенітниці і стверджував, що то високою мовою. Але найулюбленішою його темою були люди з Гілеаду, які носили в кобурах великі пушки і їздили на пошуки пригод. «Ох, Гаррі, сподіваюся, що Ка підштовхнула мене опинитися неподалік у той обідній відпочинок. — Хайл, піддані! — закричав він болотяникам на березі. — Дуже добре вас бачу. Підведіться в ім'я любові та служіння». Кілька довгих секунд нічого не відбувалося. Та потім вони всі повставали і дивилися на нього своїми вкрай вимученими, глибоко запалими очима. Їхні щелепи відвисали мало не до грудей і всім обличчям надавали однакового виразу зачудування. Тім побачив, що у деяких були примітивні луки, а в інших до грудей виноградною лозою були прив'язані дрючки. А тепер що казати? Іноді, – подумав тім, – годиться тільки неприкрита правда. «Витягніть мене з цього проклятущого острова!» – закричав він. Спочатку болотяники лише німо витріщалися на нього. а потім зібралися кубкою і стали перемовлятися якимись незрозумілими рохканнями, бульканнями та гарчанням, від якого ставало не по собі. І коли вже Тім почав думати, що нарада триватиме вічно, декілька болотяників розвернулися і побігли геть. Один з тих, що лишився, найвищий, обернувся до Тіма і витягнув обидві руки вперед. То таки справді були руки, хоч і було на них забагато пальців, а долоні поросли чимось зеленим і дуже схожим на мох. Той жест був ясний і промовистий. «Стій, де стоїш». Тім кивнув, сів на купину, як маленька леді муфик на свій пуфик, подумав він, і взявся дожовувати рештки хліба. Одним оком він назирав за плавучими тварюками на випадок, якщо їм забажалося повернутися. А в руці тримав чотири стволку. На шкіру йому сідали мухи і маленькі жуки. Тім їх відганяв та вони все одно встигали напитися його поту. Він подумав, що як найближчим часом ніяких змін не буде то йому доведеться стрибнути у воду просто для того, щоб втекти від набридливих комах, надто швидких, щоб їх прибити. Та тільки хто знає, що ще могло ховатися в тій болотяній твані, чи скрадатися дном. Коли тім проковтнув останній шматочок хліба, на болоті, затягнутому вранішнім туманом, розлігся лункий стукіт. Наполохані птахи знову знялися на крило. Деякі були надзвичайно великі. З рожевими чубками і довгими тонкими лапами, що загрібали воду, коли птахи здіймалися в повітря. Вони гучно улюлюкали, і той звук здався тіму сміхом дітей, що з'їхали з глузду. «Хтось б'є в порожню колоду, яку я так мріяв мати під рукою?» Ця думка викликала в ньому втомлену усмішку. Стукіт тривав хвилини сп'ять, потім припинився. Болотяники на березі невідривно дивилися в той бік, звідки пройшов Тім. Набагато молодший Тім, і йшов за лихою феєю ім'я Арманіта. Болотяники позатуляли очі від сонця, що вже немилосердно просвічувало крізь нависле листя, і випалювало туман. День знову обіцяв бути неприродно жарким. Тім почув плюскіт, а невдовзі по тому з туману, що стрімко розсіювався, Виник дивний безформний човен, зліплений з кори дерев, бознадена збираної. Човен плив, низько занурившись у воду і тягнучи за собою довгі плетива моху і водоростей. На ньому була щогла, але не було вітрила. На щоглі, мов матрос на вахті, щільно сиділа голова дикого кабана, довкола якої роїлися мухи. Четверо болотяників гребли веслами з якогось помаранчевого дерева якого Тім ніколи не бачив. П'ятий стояв на носі в чорному шовковому циліндрі, прикрашеному червоною стрічкою, що спускалася на голе плече. Він вдивлявся вперед, іноді махаючи ліворуч, а іноді праворуч. У тому, як веслярі виконували його вказівки, відчувалася тривала практика. Човен акуратно маневрував між купинами, що завели Тіма в його теперішнє невтішне становище. Коли човен наблизився до чорної смуги стоячої води, де лежав дракон. Старничий нахилився, потім випростався, крекнувши від зусилля. У руках він тримав шматок туші, який, на думку Тіма, не так давно був одним цілим з головою, що прикрашала щоглу. Старничий ніжно пригорнув її до грудей, незважаючи на кров, що замастила йому волохаті груди й руки, та подивився вниз у воду. А тоді пронизливо заухкав і кілька разів швидко прицокнув. Команда взялася за весла. Човен тримав курс уперед, на ту купину, де засів тім. Але старничий наче й не зважав на це. Все захоплено вдивлявся у воду. З тихим раптовим плюскотом з води вистромилася, наполовину розчепиривши пазурі, велетенська лапа. І сей старничий ніжно, як мати вкладає спляче дитя в колиску, поклав скривавлений шматок кабана у ту вимогливу простягнуту лапу. Пазурі зімкнулися на м'ясі, і у воду впало кілька крапель витиснутої крові, а потім так само тихо, як і з'явилася лапа, зникла зі своєю даниною. Тепер ти знаєш, як задобрити дракона, подумав тім. Йому спало на думку, що він перебував у вирі надзвичайно цікавих історій, таких, що змусили б не лише старого скапку, а й усе село Лісове слухати з роззявленими ротами. Але тім не знав, чи доживе до тієї миті, коли зможе їх розповісти. Плоскодонка вдарилася об купину. Веслярі посхиляли голови і поприкладали кулаки до лобів. Стерничий зробив те саме. Він жестом показав Тіму залазити в човен, і той помітив, що на худій руці в нього тиліпалися довгі смуги зеленого і коричневого моху. Та сама рослинність вкривала його щоки і поодиноко росла на підборідді. Навіть його ніздрі, здавалося, були забиті рослинністю, тому дихати він мусив через рот. «І ніякі це не було, тяники, подумав Тім. «Це рослинники» мутанти, які стали частиною болота, на якому живуть. "Кажу спасибі", сказав Тім Старничому і торкнувся боком кулака свого лоба. "Хайл", відповів Старничий і розплився в усмішці. Ті кілька зубів, що при цьому відкрилися, були зелені, та це не робило усмішку менш чарівливою. "Добре, що ми зустрілися", мовив Тім. "Хайл" Повторив старничий, і всі підхопили за ним, аж болото задзвеніло. Хайл, Хайл, Хайл!